Kölmár Árpád, Kiókus Sinkály Hartos edző, a Magyar Harcművészeti Szövetség, a Budó Sportakadémia Stabilitás Sportklub elnöke, a Magyar Karates szakszövetség alelnöke, illetve a Budapesti Sportunió a BSU vezetőségi tagja. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat! Emlékszik még arra, hogy miért mondta a és, és érzelmi emlékezetét kérdezem. Most 13 éves koromban én szólnokon láttam egymás mellett Fúrkó Kálmánt illetve Kancsoljámat légzőgyakorlatot végezni, tehát nem is volt egy nagy, a szemnek nagy dolog, amit ők csináltak akkor és én akkor estem fogságban erre emlékszem. Hát igen, én is szólnokon kezdtem, Súlyán Fúrkó nagy nagymesternél akkor még kérdanos karatemesternél, és hát újságokban hallottuk, hogy létezik szólnak egy ilyen kréhelmetes aki téglákat, betonokat tör, ö, kemény tizdelmeket végig, és így kerültünk le tulajdonképpen ez is, és hát ez ott tartott, ez a szerelem már 40 éve tart. De akkor már tudta, hogy mi a karate, illetve hát a karate szellemiségéről volt valami elképzelése? Inkább csak a fizikaiség uh -huh. maradt, volt emlékezetben akkor gyakorlatilag, inkább a félelmetes erejű ütések, rúgások, küzdelmek, törések, ez volt, ami az embereket megfogta, bevonzott, és közben jött a szellemi út, ami hát párhuzamosan olyan a karatai jelenség velejárója későbbiekben értettük meg természetesen ezeket a szellemi részt. Mennyi idős volt ön mennyire volt fiatal? 14 éve, uh -huh. éve amikor megismertek. Uh -huh. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a karatedó vagy a budó szellemisége, akkor az, az arra hol talált rá először, hogy a karate önmagán túlmutató e, egyrészt test, edzés, forma, másrészt mondjuk a forma gyakorlatok, és vagy végző gyakorlatok összességén túli, valami fajta odatartozás. Ez hogyan történt meg önben? Hát, tulajdonképpen, hogy a akarok első fázisa azért a budó a, a harcművészet életforma része, hiszen uh, aki először kapcsolódik ebbe, megtanulja a fegy, tisztelt fegyelmet, a, az egy életformát, és egy idő után lesz versenyző, egy négy-öt év kemény felkészülés után, és természetesen mert mindenkiből. Hát a kalaténak uh, a legnagyobb uh, tömegfázisa a budó a az életmód részét uh, végzi nap, mint nap ebből van egy olyan 10-15-20 százaléknyi a versenyző, aki a versenysportot. Tehát a karata nagy részét közben tapasztaljuk meg, és tapasztalta meg én is, természetesen kipróbáltam a versenyzés is, de a budóval indul, van egy versenyzési időszak, és utána visszatér ez a hakszönösszet újból, mint életforma, mint budó rész. Tehát általában ez a, ez a, a lefolyása, hogyha ilyen részetre lehetne bontani a hmm. korlásmenetét. Ön az melyik a közelebb a formagyakorlat, hogy a küzdősport, az a kata vagy a kümite része? Mind a, uh -huh. mind a kettő, mind a kettőt szeretem, és azt gondolom, hogy a kata a része az alaptechnikák, a formagyakorlatok és a küzdelem. Nyilván az erővételi rész is, ez párhuzamosan mind a kettő résznél megvan. Uh -huh. Én szeretem a formagyakorlatokat, és szeretem a küzdelmet is. Uh -huh. És, és azt gondolom, hogy így van a gyensúlyban. Amikor külön légző végzünk, mondom én azért ragaszkodom ehhez, mint az óregóhoz, mert éltem be először 13 éves gyereklányként, ezt láttam meg először, és tényleg ott álltam egy ilyen kis, szőke kis csajként, és merettem magam elé, hogy te jó isten te ez. Ha, amikor a légzőgyakorlatokról beszélünk, annak a precizitásáról, a fegyelméről, akkor ugye óhatatlan bejön az, hogy mi az a belső erő vajon, vagy inkább azt kérdezem, hogy a belső hogyan mozgatja a karatét? Mi a karate do útja? Először a légzésről beszélek. Ugye ez nem hagyományos légzés, hanem ez a keleti légzés, a fordított légzés, tehát ahhoz, hogy a levegőt és a megfeszítés és kifújás végtagok felé a történő szétáradás. Ez erősíti a testet, lelket szellemet, erősíti a szerveket. A szervek működtetnek minket, minket a fizikai svikon, ezt jelenti, tehát ö, teljesebb lesz a légzés, nem csak egy felületes tüdő légzés, hanem a tüdő mély spektruma is mozgósításra kerülnek. Belki szinten is a levegőbeszívás a légzés, hogy energetikai folyamat, tehát ö, párhuzamosan ugye van jelen. Én azt gondolom, hogy, hogy sincs szónakon, vagy szónakon közben a karatéken a nagymesternél, aki egyébként számtalan szaját szóval Japánban. Ugye olyan a mester fiaként nevezte őt a, az elhivatottsága miatt. Tehát ő, ő nem a verseny, bár voltak nagyon jó versenyzők, sőt, szomorúan szóval a legjobb versenyzők voltak, de mégis az életforma rész volt az, ami, amit jobban uh, kidombolított a mester. Tehát a tisztelet, a fegyelem, mint egy ilyen katonás rend, nyilván ő katonapiszként ezt uh, próbálta elénk is uh, táplálni. Mindennapos életben van a megfelelő sejtállás, ez egy, ez egy komplex rendszer volt akkor, és ezt sikerült továbbvinni. De a mostani fiatalság kezd lazulni, és felolgulni ezek az értékek, de azt gondolom, hogy a tovább feladatú továbbvinni ezeket a török értékeket, mint tisztelt fegyemem, kitartás, szorgalom, megértés, elfogadás, a gyengépek segítés, az időseket tiszteleke, de értékeket közvetít, amit egyébként ebben a rohanó társadalomban kevés helyen találkozhatunk ilyen. A parasport Parasporttáborról szeretnék önnel beszélgetni. Hogyan jött ennek a tábornak az ötlete? Hát tulajdonképpen volt egy előzetes tábornál a maratonnál, ahol ö, ö, együttműködő partnereket keresünk, hogy minél több gyereket le tudjunk innen a karitatív táborba, és akkor ö, keresett meg egy ottani turisztikai program akit régenből ismertem, hogy a település önkormányzata felajánlan 35 gyermeknek, kísérőnek szülőnek, ingyenes részvételt ebben az apartmanokba, csak a saját kárt megoldanunk, és így gyakorlatilag uh, pár hete jött létre ez a tábor, egy közös összefogásból, ahol rendkívül bocsátottak szállást, művészi központot, sportpályát, és hát egy tényleg 35 sportoló, palaszportolót is. Uh, Ettől őket le tudtunk vinni, és egy nagyon sikeres tábor tudtunk ott szervezni. Milyen sport lehetőségek, sportolási lehetőségek várták az érdeklődőket, illetve akik oda mentek sportolók? Télenőtt a focipályán voltak önvédelmi sport és képességbevesztő gyakorlatok, itt a labda, vagy a játékoktól, az egészséggyakorlati karikák, létrehoz hasonló. Akadálypályát építettünk ki, ott különböző ügyességi feladatokat kellett végrehajtani, és persze önvédelmi rész is volt. De után pedig tényleg azok a klasszikus játékokból összeállított program, ami ügyességet, kreativitást volt itt, um, egyensúly érzéket fejlesztett, volt benne, tárctól kezdve, balas, uh, uh, tenisz, tehát sok-sok apró. 15 fél ilyen különböző játékok voltak a gyerekek rendelkezésre. Bocsánat, és hát tényleg egy volt, aki még nem is látott ilyen játékot, volt, aki nem nagyon játszott vele, tehát eddig. hát volt, aki még táborba volt. És hát úgy gondoljuk, hogy ezzel a programmal egy, egy hosszú távú együttműködés indult, hiszen az önkormányzat kifejezte, hogy jövőre is lehetett el látja, akár nemzetközi szintű, összefogásuk van a sporttáborban is, a gyereknek. Értem. Mi az, ami önt megindította annak idején, hogy fogyatékossággal élőknek szervezzen tábort, illetve ilyen parasporttábort szervezzen? Ilyenkor az emberben fölmerül a kérdés, tudni hogy lehet -e személyes érintettsége vagy valamilyen olyan élménye, ami megindította? Igen, több el? irányból is jött. Egyrészt létrejött tudják a Karata Szövetségnek a Mara Sportbizottsága, de én szerves munkát végzem. A másik, hogy a kedves barátomnak van egy székes gyermeke, akit láttam nap, mint nap, hogy ilyen komoly erőfeszítés iskolába sport sportedzésekre, versenyekre vinni. És hát úgy gondoltuk, megismerve a az egyik szövetségünk egyik karosport eddőjét, halászott illet, hogy szervezünk nekik egy ilyen tábort. Ez már az ötödik, de Palácsosváron természetesen az első mű. A Balatonra vittük le el őket először, és hát azt találtuk, hogy is ott láttam meg, szembesültem, hogy tényleg ezek a gyerekeket nem nagyon támogatják ezt a réteget, nem nagyon veszik észre. Az ő sportolási és uh, ilyen kulturális lehetőségei elég uh, kevés lehetőségük van, és mi melléjük, mögéjük álltunk, és hát próbáltunk ebbe segíteni, így létrejött már immár idén az ötödik tábor, és hát bizon benne, hogy ez hosszú tábor lesz. É, ezek szerint akkor nyilván tele van tervekkel is, tehát uh, akár az idén, akár jövőre, ugye jövő nyáron lesz valami hasonló, akár a Balatonon, akár éppen fáron. Jól értem? Hát, igen. tulajdonképpen uh, mind a kész helyszín kiváló viszont miatt <kül> de a gyerekek a vízben ugyanolyan teljes érték emberek, mint, a, mint a, a többi sportoló. Ezt megtapasztalhattuk, hogy élvezet volt látni, hogy dubickókat húztak a vízbe. A másik rész viszont a csendes kapcsolódása, a érintetlen klíma és környezet, ami a hegyekben van, ez is egy, egy nagyon jó hely. Nagyon jó barátság vagyunk a nemzetközi para. A szövetség egyik vezetője és szerveink között szerepel egy Magyarországi nagy nemzetközi rendezvényversenyen, hát lehet, hogy lesz a bon és és Porásosváron is egy ilyen program uh -huh. mindkét helyszínt érintve. Most az jutott az eszembe, miután ugye hét embere ebben egy picit lehet személyesebb hangvételre váltani, hogy ön nem volt ott annak idején a merisport napon a 12. kerületben az orfiban szokták, ugye a reumatológiai és Fiziológiai intézetben szokták ezt szervezni, és én ott talán két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt láttam kerekesszékes karatésokat, akik ugye értelemszerűen a kezüket és a fölső testüket tudták nagyon jól használni, meg, meg talán vívtak aki is, meg mindenféle érdekes és, és keményebb sportákban kipróbálták magukat. Nem szoktak oda menni, önök például? Én személyesen ott nem voltam, de számos igen. Szerintem mondani, hogy dr. Zelenvágyi László tábornok úrök, ő bűnmegelzési között a gomba Ő a védnökei ezeknek a táboroknak, tehát nem csak sport, önvédelme, hanem bűnmegelzési jelenleg is van ezeknek a táboroknak, hiszen a a támogató szatisztikára kimutott, hogy több ezer támadás éri civilként a mindennapos életben ezeket a, a kerekeszéges, illetve a látássérült embereket. Igen. És most ezzel a programon is dolgozunk, hogy számokra vagy olyan önvédelmi programok, ami ha nem is százszerződikusan szemben érszkedik, de megpróbál kivonni magát a támadásba észlelni. Tehát, hogy hogy ezeket az uh, önvédelmi lehetőségeket minél szívesebb körben megtanulják is Igen, hát a látássérülteknél, amiről én tudok, az a Zajkido, amit ugye annak idején uh, hallottam, hogy ezek ezt uh, használták is, úgymond önvédelmi célra. Igen, hát tulajdonképpen a halciműlészetről beszélünk, tehát több halciműlés uh, egy kevert módszeréről, uh, egy speciális önvédelmi uh, módszerről uh, van, amiben egy Lényeges, ő az állt igen. Miután ilyen kisgyerekként valahogy elkezdett jönni menni, hogy, hogy hogy került maga a sporthoz ilyen, ilyen végletes elkötelezettséggel? Hogy lett kapcsolata ezzel a dologgal? beteges élek voltam, és gyakorlatilag a sportak alatt adott egy olyan hitet, uh -huh. tartást, kondíciót, harmonikus állapotot, egyensúlyt, ami aztán fontosnak tartottuk átadni, és olyan értékeket közvetíteni, mint a tisztelet, fegyelet, fegyelem, kitartás, szorgalom, akarat erő, ami ugye alapvető keleti értékrend, de Magyarország is adott főleg a tisztelet-fegyelem része, ugye, amiben azért vannak még hiányosságunk. Hát a, és a küzdősportokban ez különösen nagy felelősséget, bárhol, de mondjuk abban, ahol, ahol nagyon komoly kárt okozhat az ember önmagában, vagy a másikban, ott ez ennek különösen a jelentősége. van. Gondolom, én aki persze küzdősportot még játékból se próbáltam ki, már ilyen, ö, ilyen, amit a küzdősportok nevezünk, mert persze én inkább fociztam, meg futottam, meg ilyeneket. Szóval, hogy ez, ez, ez a műfaj is egy kicsit talán ezt a ezt a fajta tartást erősítheti, amit most itt összefoglalt. Igen, hát az ellenfél tisztelete az idősebbek segítés is. Benne van ebben egy társadalmi válás egy, egy olyan értékrend, ami, ami egy életformává teszi a karakét, mint ahogy a Japánban. Ott az életük minden pillanatában ez a, ezek az értékek mentén élnek és e, alkotnak, vagy tevékenykednek és úgy gondoltuk, és ugye ebből már egy óriási mozgalom nőttek ki magát, hiszen a karakám állógi szövetségbe formálódott tehát több mint 50 ezer tagja van, tehát egy jelentős uh -huh. számú és eredményességű szövetség keretein belül próbálja népszerűsíteni ezt az életmódot. Azt látom, hogy, hogy létrehoztak egy nagy intézményt, amelyik, amelyik a, a, a, a sportakadémiának nevezik, Búdó Sportakadémiát, ugye ez is valószínű ezekre a, ezekre a küzdősportokra fókuszál, de azért emögött én valami szélesebb dolgot sejtek le, lehet, hogy persze csak beképzelem, szóval, hogy mintha itt, itt többről lenne szó, mint hogy néhány, egy héten egyszer, kétszer jön néhány sportoló, aztán majd vagy versenyző lesz, vagy sem, mintha itt egy ilyen komoly életmód ö, alakító tényező lenne ebben. Ezt jól érzékelem, vagy eltúlzom? Nem, hát tulajdonképpen a cél, hogy ö, nem is olyan, mint egy hagyományos sportakadémia, hanem, hanem tényleg ennek az életmódnak a közvetítése a médián, a mindennapos edzéseken keresztül, és ö, szervesen bekapcsolód, tehát bekapcsolódik az akadémia hamarosan a oktatásképzési rendszereket, az edzőképzés, posztárnyi uh -huh. képzés irányába, és azért, hogy már azok a felnövem, felnővő nemzedék, edző nemzedék is ebben a szellemiségben e, próbálja meg a gyerekeket oktatni, tehát ne egy ilyen szabad, e, hanem legyen egy ilyen irányvonal, születük kapcsolatot Japánban a Buda Egyetemmel, tehát onnan is kapunk irányvonalat, és tulajdonképpen azokat az értékeket szeretnél ezt de minden szinten az óvodás a iskolás, a felnőt és a szennyol, tehát akár a nyugdíjasok szintén, a nyugdíjas önvédelemtől kezdve, a nyugdíjas önvédelem, még a nők önvédelmi lehetőségeink keresztül. Tehát egy ilyen fölkarolva a hátrányos helyzetűt a hajatékkal élőket is, számára már elég ötödik tábor szervezik, tehát van már hagyomány is, hogy így nevezni. És hát az a célunk, hogy igen, ezt a az életformát népszerűsítjük. Azt vettem ki ebből a leírásból, amit eljutottak hozzánk a kollégám, hogy <tos> hogy ez, ez a sérültsége vagy valamilyen akadályosztatással élők is egy nagyon fontos a, a, a hitköznapiságnál valahogy nagyobb hangsúlyt kap az ön, ön, ön vagy önök működésében. Kicsit zavarba is vagyok, mert több egy szám első beszél, ez egyrészt rokon szemves, mert nyilván akkor azt jelenti, hogy maga körül csapat van, másrészt meg, meg azért szerintem ebben valamilyen, amiket én itt elolvostam, valamilyen domináns szerepe lehet ebben a, ezekben az ügyekben, amikről ír. De igen, tehát nyilván ezt egyedül nem lehetne végrehajtani. Sok képző kolléga van, sőt az egyik Magyarország első, fogyatékos egyesület vezetője uh -huh. is a csapatunk tagja, tehát a olivé aki a magyar paraszport alakításában. Igen, velük foglalkoztunk már a civil rádióban, és tényleg ő, ő, őket még én is ismerem, aki ebben laikus vagyok. Szerintem hát, ő... benne van ebben a Zalangai tábornok úr, aki a bűnmegelősi részben jelentős szerepettől be, hiszen ő ezt kutatja, vizsgálja ennek uh -huh. a kommunikációs igazgatója. És hát sok-sok szakember még, és természetesen edzők, de benne értem az alatt a szülőket, azokat a partnereket, akik valamilyen formában segítenek ebben. Tehát egy, egy ö, csapatról beszélhetünk ahogyan említette, és hát bízom benne, hogy ez a csapat szélesedik. Nyilván nem minden áron, hanem szeretnénk megtalálni azt az utat lehetőséget, akár a magyar hazai sportvezetése együtt, hogy ezt a jelentős rétegű sportharcmészeti és ebben hátrányos, egészséges vagy fogyatékkal élő összességét Segítse, támogatja, jól, jól áll a zászlója ennek a küzdősportnak, meg ennek a fogyatékos ügynek mert, mert hogy legtöbbször a, a, a médiában a, a legnépszerűbb sportágakkal, főleg a akkor, már nem is csak a futball mondom, mert itt aztán szerencsére ez azért rejelentősen kitágult kézilabda, meg, meg vízilabda, meg más sportágok is. De hogy erről hallunk, hogy ezzel foglalkozik a, a közönség nagyobbik fele, de és tudom, hogy a források tekintetében is sokféle egysége van, de, de a maguk ügye is azért forráshoz tudnak jutni. Tehát, hogy elfogadja a döntéshozattal a kormányzat, a politika ezeket a törekvéseket? Mi úgy gondoljuk, hogy először mutassuk meg, hogy mire vagyunk képesek. Tehát nem azzal kezdjük, hogy bekopogunk és pénzt kérünk erre, hanem megpróbáljuk civil kezdeményezés, mint az öt tábor már ötödik távol is létrejött. Itt például önkormányzati felajánlásból, uh -huh. a másiknál össze, közös összefogásból. Tehát próbálunk. Saját erő utatom, az utatom, nagyon tudunk. fontos. Igen. Hát ami ebben a sportban is amúgy. fontos, hogy belülről mi Abszolút. érkezhet. Uh -huh. Igen. És én úgy gondolom, hogy ha ez nyilvánosságra kerül, mint ahogyan ez. Több száz média hírben, jelentésben is filmben ezek a távolat megjelentek. Úgy gondoljuk, hogy előbb-utóbb a döntéshozók elé kerül, és egy olyan támogatással, ami méltó a sportákhoz, meg fogja segíteni ezt a, ezt a kezdeményezést, és akkor nyilván egyszerűbb lesz. Tehát az első utakat, a kőkemény utatni kell taposni, úgy gondolom ennek a híve vagyunk, hogy utassuk meg ezt a munkát. És ha észreveszik, akkor természetesen <coughs> ez a sportág is komoly támogatás. Legyen sikerük ebben, azt, azt kívánom, Sok, sokféle odart, és mindenfélének a, a, a követ, vagy utána lévén is. Még egyet, hadd kérdezek végül, hogy, hogy látom, hogy ön ugye maga is sportolt, aztán edző, sportvezető, szervező volt, menedzseri tevékenységei vannak, hogy... hogy lehet -e, persze a családnál is annyira bolond kérdés, amikor megkérdezik az a kisgyerektől, hogy kit szeretsz jobban, de ha öntől hogy melyik áll a legközelebb önhez, hogy melyikkel foglalkozik a legszívesebben a mindennapokban a sokféle tevékenység közül? Hát igen, hát tulajdonképpen a szervezés a legfontosabb, mert azt lehetővé, hogy... Lehető, hogy, hogy nem de nem biztos, hogy ez a legkedvesebb, vagy az a Mi az, ami a legjobban a szívéhez közel? Valóban a szervezés, és azon belül, ha már a körülmények szálltak, akkor maga az edzések tartása, meg kidolgoztunk egy módszer, tehát kell a foglalkozás, de maga a szervezés az életem, tehát Aha. annak megteremtése, hogy minden rendben legyen, minden körülmény megteremtődjön, hát ez, ez a legfontosabb, mert bármilyen jó dolog van, ha nem tudnak róla, ha nincs meg nincs lehetőség, hogy ő biztosítva, akkor nem tud kiteljesedni. Egy kicsit a Budóról szeretnék önnel beszélni, tudom, hogy tegnap már beszélgetett Péter Fiverenc kollégámmal, elkezdték ezt a beszélgetést, és... Nem véletlenül mondják harcművészetnek a harcművészetet, nálunk mégis nagyon erőteljesen a sportkategóriába tartozik. Mennyire tudja a tanítványainak, illetve a saját életében a sportművészetet, mint életformát átadni, illetve mennyire sportként kezelik azok, akik önökhöz járnak? Hát tulajdonképpen a beszólalás a sport mint ahogyan egyetemesen ez egy halszművészet, egy életforma, így lehet a legjobban jellemezni. Ezzel találkozik a, elsőként a fiatal sportoló, amikor lejön az edzésekre, tehát a megtanítják be az életforma, a tisztelet, a fegyelem, a köszönés, a tiszteltadás, etikett, jegyeket. és tulajdonképpen ebben a körben kezdi a gyakorlást, válik életformává minden nap életelé szévé a rend, a fegyelem, és ha ezen belül, ha akar sport akar versenyezni, nincs sportoló, akkor megfejezni természetesen, de ugyanúgy, amikor annak vége életformaként, budóként e, folytatja tovább. Tehát azt mondanám, hogy a versenyzés az csak egy része, és sport inkább az életforma az, ami tartós is, van, akinek egész életes Ugye azzal kezdte, hogy a tisztelet, a fegyelem, a kitartás, a szorgalom, ezek pontosan azok a tulajdonságok, amik Arc művészet, művészetélet illetve életformává teszik. És pontosan azok a tulajdonságok, amiket hát az átlag fiattal azért nem egy vágyott tulajdonság halmazként kezel. Igen, hát tulajdonképpen <kül> <kül> ezek egy életforma személyiségfejlesztő módszer. Abban a tekintetben teszi az embereket egy ilyen hasonló valatkoztatási rendszerben, ahol egy, egy család, egy közösség van, ahol a, nem csak a tisztelet fegyel, hanem a megértés, az elfogadás, a segítés, a gyengépek, a segítését is megtanulja megtanul a közösségi munkát végezni, hiszen vannak olyan táborok, ahol uh, szálladatot kell végrehajtaniuk. hajtaniuk, tehát ha más nem, ha egy szobában mondjuk van egy csoportfőnek, ott van a beosztás, tehát, hogy figyelni kell a kisebbekre vigyázni, például a vízes vízparton lévő edzőpára. Tehát az edzőtelen felújításának, arban is, igen, komolyan bekapcsoljuk, a gyerekeket. Tehát az a házi munka fontosságára, segít, az otthoni segítés fontosságára is felhívna figyelmet, de csak ott fájítógép ezzel a szobában is, akkor legyen a uh -huh. hanem legyen aktív részes a folyamatoknak, a családnak, a társadalomnak is így lesz ő hasznos tagjai a, a társadalomnak. Említette a családot, és nem csak abban az értelemben, hogy a valódi természetes családunk, hanem gyakorlatilag az a csapat, akivel én együtt edzek, akinek az értékrendjével egyetértek, ahol képes vagyok belépni abba a rendszerbe, ahol majd egyre előrébb tudok jutni, az ugyanúgy egy ilyen családfunkciót is tölt be az ember életében, legalábbis én azt tapasztalom a környezetemben azoknál, akik harcművészetekkel foglalkoznak, és ott nagyon pontosan megjelenik az, hogy kinek, mi a funkciója, kivel, milyen kommunikációt engedek meg magamnak, tehát sokkal jobban megjelenik, mint bárhol máshol az életben. Igen, tehát a közösség, a család, ez egy fontos szerep a közösség. Ami formája idézőben neveli. Gyakran előfordul, hogy olyanokat nem mondanak el amit az időnek elmondanak. Tehát, hogy néha apja helyett apja, a társa helyett társasegítő barátja, és gyakran megtalálják ezt a, ezeket a közösségen belül, ezeket a kapcsolási a rendszereket. És pláne, ha még mondjuk nemzetközi viszonylata is vannak, a elég sokat utazunk, akkor külföldről is. Tudnak hozzátenni ehhez más értékeket, pozitív gondolatokat, és így épül például a Japánból, és így épül föl egy, egy tudatos kis közösség, egy kis család, ami úgy gondolom, hogy erősíti társadalmunkat. Nekem a párom művészettel foglalkozik, és nekik például mellett hogy a fizikai gyakorlatokat, illetve a meditáció gyakorlatokat el kell végezniük. Bizony-bizonyos témákban eszéket kell írniük, hogy végig gondoljanak egy-egy fogalmat. Tehát például mit jelent az, hogy tisztelet, amit ön emlegetett, mit jelent a fegyelem, a kitartás. Önök is foglalkoznak azzal, hogy megbeszéljék ezeket? Tehát, hogy valamilyen módon ne csak a harcművészetnek a fizikai részével foglalkozzanak, hanem azzal is, hogy megbeszéljék ezeket a fogalmakat, hogy ki mit ért alatta? Hát egy táborokban van több az egyébként, egy, egy másfő óra gyereket, nélkül, egy felvetetni hosszabb. Nem túl sok idő van, az egyébként igen jelentősége van. És ugye van egy évben három-négy egyébként tábor, ahol van lehetőség ezeket átbeszélni. Az övvizsgai anyag is tartalmaz elméleti dolgokat. Tehát, tehát feladatok elé vannak nagyon sokszor állítva a, a karaktékák, úgy hívjuk őket, vagy budókák. Uh -huh. És hát az edző feladata ezt sok oldalúan érdekesen gyerekeknél, játékosabban, százéknél komolyabban felelősségtatta, úgy felépíteni, hogy ezt tényleg az életben is hasznosítani tudják. Ön ugye több évtizede nevel, utánpótlást nevel gyerekeket, rengeteg emberrel találkozik. Látja a fejlődést, Van, aki visszajár, és látja, hogy itt kezdett 6-8-10 éves gyerenként, és most felnőttént, azokat az értékeket képviseli a hétköznapi életben, amit itt tanult nálam? Igen, hát gyakran előfordul, hogy mondjuk 18-20 éves korúgy járnak, aztán az egyetem, családi a gyerekvállalás, és utána, mikor már kicsit fejlődtek egymásra, kerültek, akkor visszatérnek. Igen, ez egy e, meglévő jelenség, és hát bízunk benne, hogy már ő is ebben a szellemben nevelő gyermeké uh -huh. a közösséget, a baráti kör, és gyakran van az, hogy motiválnak más családokat is. Nálunk egyébként lehet, és hogy van család együtt, hát úgy jön, mert papa mama, a gyerekeket. Ez szuper. Bízom benne, hogy ez. Szélesedik, nyilván van egy meg egy egész, és nagyon sok sportág van, amit választani lehet. Mi egy alternatív vagyunk a sok közül, de azt gondoljuk, egy komplex alternatíva, és a tél egy minden fiatal, idősebbet, aki szeretné kipróbálni, és egy ilyen komplexebb életformába belekóstolni. Itt volt velünk most egész héten, és természetesen még holnap is itt lesz velünk. Hogy érzi magát, hogy így körbejárjuk az életét? Hát nem napos életben ugye rengeteg, tehát az én feladatom egyrészt a, a menedzsment, a, a szervezés, és ezen a területen nap nap ilyen dolgokkal találkozom, tehát nem meglepő, az köszönöm ezt a lehetőséget. Fontos része a, a sportnak a szervezés és a, a média, és ebből a szempontból nem zárkózunk el, Sőt, szeretnénk, hogy a Médiai Sűrűsök bemutatásra kerüljenek ezek az értékrendek, amit mi képviselünk. <Szorítan> Ön szerint mit, miért lett az elmúlt időben, elmúlt utolsó jó pár évben ennyire népszerű a küzdősport? Nagyon sok fajta szervezeti és módszerbeli változatát ismerjük, de azt tudti, hogy nagyon sok helyen látjuk gyerekeket készülni, szülők meg készülnek rá, szóval mitől ilyen népszerű? Hát elsősorban azért, mert ugye a szülők nem zárkóznak el attól, hogy gyerek fegyelmet, tisztetet tanuljon, és a iskolákban ugye ez alapvető követelmény, hiszen ebben a földgyorsult világunkban ez már de, ez Bocsánat, hogy kérdezem kérdezzem, hogy azt szerinted, hogy otthon nem tanulnak tiszteletet, fegyelmet? Hogy csak a, ilyen helyen, szóval, elnézést csak, hogy én írom le, de, de otthon is meg kellene tanulni egy csomó dolgot, nem? De az emberi hatások az otthon, az iskola, a környezet, amit magunkkal hoztunk, és amit kapunk az életből, és ennek csak egy szemete az otthon, ez a pár óra, Igen. ha már, és mi azt gondoljuk, hogy, hogy a rendszeres fényindekkel és ezzel a 60 módszerrel, ami, ami tulajdonképpen egy, egy életformát is ad, egy kaponás rendet, egy olyan rendszert, amely megtalálják a gyereket, a, a társaikat, az ellenfeleiket, az idősebbeket segíteni, a gyengébbeket, tehát mind olyan értékrend, amit a... A keleti harcúgyűjtetek, a keleti filozófiák tartalmaznak a keleti társadalmak, és ebből ez nagyszerűen adaptálható, és ebből kialakult egy rendszer, már Magyarországon több mint 50 ezer fő gyerekfelnőtt végzi rendszeresen. ebbe a körbe, ebben a rendszerben bekerülve bizony erősödnek ezek a ezek az értékek, amiről az előbeszél. Egyébként ő mondjuk felismeri a hétköznapokban, hogyha bármilyen szituációban találkozik valaki hogy Na, ő esetleg egy harcművész lehet, mert hogy másképp viselkedik, valóban átüt ez az értékrend a, a magatartáson, amiről ön beszélt. Nyilván kicsit sarkítva, mert ránézésre nem fog erre rájönni, de hogy volt-e már ilyen élménye? Igen. Én most például egy életmód voltam, és számos maradtmész rejtettem, nem, nem harcművészként lett részt, hanem mint életmód programon való részrevő is. Bizony 5-6 ilyen hartművészeti sportolóval találkoztam. Látszik a tiszteltadás, látszik az a, a belső fegyelám, a, a nélkül felteljesítésre. Szók mindenből kiderül ez természetesen, de azért nem csak a hartművészetet el kell mondanunk, hogy azért a sport nagy részei erre, erre tanítani, a tiszteltes fegyelmben a, a fair play szemléletre. A harcmészetek egy picit jobban kihangsúlyoz természetesen. Hogy legyek laikus én számomra? Mindig, amikor egy sportot tanul valaki, akkor azt gondolom a sportra készül. Hogy lesz abból fegyelem? Mert ugye sok esetben nyilván be kell tartani a játékszabályokat, ha valaki pingpongozik, vagy focizik, vagy kosárlabdázik vagy mit tudom, én például küzdősportot csinál, mindenütt vannak alapvető szabályok, az be kell tartani, otthon játszom is. De hogy lesz ebből fegyelmet tanulás? Hát tulajdonképpen a. Az első edzéset erről szólnak, amikor egy gyerek bekerül az edzőterembe, le kell venni a cipőt, az edzőteremben meg kell hajolni, talán tiszteltetetnek többieknek a mesternek, és uh, etikettet és olyan uh, ismerteket sajátítanak el az edzés be tudjanak kerülni ebben a volatfoktatási rendszerbe. Élnek, ebben élnek, uh, ezen, ezen a rendszeren keresztül uh -huh. folynak az edzések, és ez annyira átítatja a szellemiséget, hogy amikor már a hétköznapi visszakerül az iskolába, a munkahelyre mindennapi érde a családba, akkor a szellemiség fogja adaptálni ide is. Tehát ez tulajdonképpen nyilván nem egy párnapos dolog, de azt gondoljuk, hogy hosszú távon ez érződik, tapasztaljuk visszajelzésektől minden a Hát úgy beszél, és nagyon éve. tetszik nekem ez a beszéd, mert úgy tűnik, hogy nem versenyzőkről beszél, hanem arról hát. beszél, hogy ezek az emberek nem versenyt fognak nyerni, hanem majd megöre, megöregednek, eltelik velük az idő, és hazaviszik azt a szabályrendszert, amit önöktől megtanulnak. Tehát nem verekedni fognak, hanem szabályok között élni. Ugye erről beszél. Igen. Segít, egy, segít egyébként, tehát lehet, hogy annyiban más a küzdősportok szellemisége, vagy a harcművészeteké, vagy bizonyos fokú önismeretre is megtanít, és a, az indulatok felismerésében segít ez, mert nekem az a, a, a fonál a helyzetben, és az téteti fel a kérdést hogy nem előtt ilyen mondjuk egy 11 éves, vagy 10 éves, vagy 8 éves gyereknél, aki tulajdonképpen a saját indulataival sincs feltétlenül tisztában, már ö, rá folytani, vagy rá szegezni egy ilyen abroncsot, és ö, először lefolytani, nem pedig a megismerésre ö, irányítani a figyelmet. Hogy zajlik ez? Hát tulajdonképpen azért nem, tehát nem egy kényszerez, hanem egy egy hogy viselkedési minta, inkább úgy mondanám, hogy egy minta, amit, amit másholnak, vagy magukénak éreznek. És nyilvánvaló dolog, hogy az életkosszítés, tehát minél kisebb a gyerek azért nem, nem egy ilyen amely rendben, hanem azért egy játékos formában ismerkedik ezekkel a, a, az értéke, értékégyekkel, mert tulajdonképpen ezek pozitív olyan értékek, jegyek, olyan uh -huh. értékek, amit közvetít ez a... a... Nagyon, nagyon izgalmasakat mondott egyébként, és bocsánatot kérek, hogy töm, azért mondom, hogy itt aztán sohosszan is le kellene erről még beszélgetnünk, de szerintem az a hétnek az utolsó percét, azt mindenki arra kell szállnunk, hogy a kedves riportalanyunktól megkérdezik azt, amit egyébként lehet, hogy menetkült már néha-néha megkérdezték, hogy egészében mennyire érezte ezt érdekes és izgalmas próbatételnek, hogy érezte velünk magát? Hát gyakorlatilag nekem ez a legjobban tetszett ez az emlélet, és pont, hogy véletlenül idéző nincsenek találkoztam ezzel az a, azt a pályát, azt a szemléletet csinálhatom mindennapos életben, ami, ami, amit elfogadok és, és, és, és szimpatikus nekem, és örömmel ezt átadni, öröm ezt beszélni, oktatni, tanítani, és szervezni, hirdetni ezt az Mi Mindenképpen szívesen hallgattuk Önt, és mindenképpen érdekesek voltak azok a beszélgetések, amit egész héten hallottunk. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! Minden kollégám nagyon éven. Köszönjük! Viszontbálások! Minden, minden jót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 Tudod, jó és meg már, hogy nincs hangulatom Na-na, ne vagy összegyűl, a legjobb öltönyöm, Alkalmatlan vagyok a szerelemre Nem vagyok kíváncsi rád, le a ruhád Töltsünk külön ezt az éjszakát. Nem vagyok kíváncsi rád, le a ruhád Töltsünk külön ezt az éjszakát. Pont, pont, Eddig odabent szól a zenekar, a nagy teren vízben áll. Bál van az opera házban, Különös bában, Itt az alkalom, hogy megtalálja, A tízes társaságban, a ide Spara fucsilét, rigolettót, We're Teszd a mónát és huánt. van huánt, párban, igen pál van az oper a házban, és nekem réges régi vágyban, az, hogy megtaláljam figarót, izoldát, papakénót és papakénát. I got new chart A Civil rádió adását hallja a 98 MHz. Civil rádió, amely elérhető és átélhető.